Bolo to dávno, pradávno Keď vraj ešte vládol kráľ krutihlav Ktorý nad všetkým stále iba hlavou krútil Až kým sa ju neodkrútil v tých časoch žil v Brlôžku pod storočným dubom môj prapra pradedo Ježko. Volali ho Ježko Bosobežko, lebo vždy len bosí chodil. Nuž ale ako mal chodiť, keď nemal ani čižmy, ani kapce, ani topánky, ba ani len dreváky na obutie. A tak, či bolo horúco, či mrzlo, vždy chodil len tak, na boso. V lete to bolo dobré a na jar a na jeseň sa tiež dalo, ako tak vydržať. Ale v zime ním veru riadne drgľovalo. Ježko smrkal, kýchal, mráz sa mu ako trieska pod nechty zarýval. Trasie sa ježko od zimy, drkoce zubami a roztrasenie drkota premýšľa. Zýšli by sa mi dáke topanky alebo kapce... No, ale najlepšie by boli čižmi. Oj, čižmi, čižmičky na moje premrznuté nožičky. Musím si adáko našetriť peniaze na čižmi. A keď nie na tak hociaj si aj na plstené kapce. Len aby boli teplúčké a nohy mi aspoň trochu zohriali. Popredal Ješko po susedoch jablčka, hrúšky i hríbiky, čo si bol naznášal do zásobárne v lete i na jeseň a vraví si. Hmm. No už, čo už, vedešte toho mám v komore dosť. A radšej budem aj zo pár dní ohlade, než takto mrznúť. Nasporil si takto postupne už rovné dve zlatky. Pobral sa domov, že si ich odloží, keď tu pod lesom naraz... Stretne Líšku. A Líška vám má na nohách čižmičky. Čo čižmičky? Kordovánky. Kordovánky z červenej kože, hladučkej a mekučkej. No úplná rozprávka. Milý ješko si šiel oči vyhočiť. Stále sa iba na tie čižmy díva, na cestu nepozerá. Zopárkrát i do stromu narazil. No už bratku To musíš rovno ňufákom skúšať Či sú stromy z tvrdého dreva vyrastené A či sa ti až tak veľmi tie moje čižmy páčia Aby si pre ne vybíjal dokmeňom diery nosom ako ďateľ mm, No aj páčia Aha. A veľmi Odkiaľ ich máš? Oh, kúpila som ich za dve zlatky? Dve zlatky? Mm. Veď práve toľko mám aj ja naše trené. Porad, kde by som si mohol také čiž mi kúpiť? Aha. Tak ty máš dve zlatky. Aha. Mám. Aha. Aha. Tak poď. Zavediem ťa tam, kde za nemôžeš nakúpiť čo treba. A už vedie Ježka medzi stromy, cez húštiny, po stráňach a zrázoch, že Veru milý Ježku ani nevedel, kam to až zašli. Pomaly sa už aj smievať začalo a Ježku aj ľutovať začal, že sa dal na takú cestu nahovoriť. A tak sa Veru potešil, keď uvidel, že pomedzi stromy svetielko blíká hostinec. Stočí Líška kroky do krčmy a odo dverí rovno stolu a volá. Krčmár, nože do ne čo vypiť, lebo sme už takí hladní, že ani nevieme, kde budeme spať Čo šalieš? Ja nemám peniaze, no. iba tie dve zlatky na čižmi Alíška sa pretvaruje, že dobre nepočuje a nahlas volá Dve zlatky, o, to bude dosť, na čižmi ti postačí, len sa daj, si môj host a medveď Krčmár, keď začul koľko peňazí majú, začal nosiť, kým sa stôl div neprehýbal. Jedla a pitia, čo hrdlo ráči. A líškino hrdlo veruráčilo ráčilo. Hostila sa za desiatich. Pchala si do papule oboma labami naraz. Ale Ježko, nenaučený na hostince, sa ostýchal a tak sa mu ledva ušiel kúso koláča a zapohárik kvínka. A možno by ani tú trošku nebol zjedol, keby ho Líška stále neponúkala Jaj, len si zajec, kamarát Zajtra už možno nebudeš mať takú príležitosť niam, niam, niam. Bolo ako bolo Komu veselo, komu ani veľmi nie keď všetko, čo bolo na stole, líška dobrucha popratala, zazývala na celú papulu a obzerá sa, kde by si po hostine mohla pospať. Nocľah, by sa to nenašiel gazda. Najde no, sa, najde. No, čo by sa nenašiel? Iba za napred porátame. No, to bude jedno, Noc, no, keď to spočítam, sú to rovné dve zlatky No, nech sa prepadnem Tuším som peňaženku stratila Už je to veru tak Oh, veru to inak nebude Počuj Ješko, kamarát Zaplať Ja ti to na jarmoku vrátim Požičiam si od kupca. Určite tam bude Takto z nami Akože Veď ja som si Šetril na čižmi Ale netreb mi budú Len teraz zaplať Tak? Ako to bude s tým platením? Kto platí? I? Ale ja? Áno. Oh, ja som bol pozvaný. Tuto liška máme. Ale ja nemám ani grož. Och, oh, smola, smolka, smolička. Tak, dohovorili ste sa na mňa však. No, ale na mňa to neplatí. Peniaze! No, veď no, ja som ani nič neobjednával. Objednával, neobjednával. Pri stole si sedel. Máš peniaze? Mám. Mám. Ale keď ich dám, budem zasa celú zimu bosí chodiť. Čo má je potom? Takéto triky tu na mňa neskúšajte. Zaplatí jeden či druhý. Ten, čo má peniaze. Ja svoje zlatky z vás dostanem. Hoci aj touto dubovou sukovicou! Keď Ježko videl, že krčmár medved nežartuje, zo so slzami v očiach vytiahol zlatky zo záhredňa a zaplatil. Líška sa len smiala, vyvalila sa pričňu a po chvíli omámena vínom zaspala, ako by ju do vody hodil. Ježkovi výveru do spania nebolo. Premýšľal o tom, koľko ho to stálo času, práce a odriekania, kým si tie dve zlatky našetril, a ako rýchlo ich Líška dokázala za stolom premrhať. Dve zlatky stoja čižmy. Dve zlatky Líška minula. Dve zlatky som ja zaplatil. No, tá si svoje čižmy sama minula, veru tak. Potichu sa prikradol k spiacej Líške. Opatrne jej čižmi z nôh stiahol a hýbaj nočným lesom domov Ráno si Líška ešte ani oči nerozlepila A už sa v duchu smiala, ako sa jej podarilo ješka prekabátiť Smiala sa v duchu, smiala aj náhlas, ale len dovtedy, kým nezbadala, že ješko je preč, a jej krásne čižmy zmizli s ním. Vyletela s krčmi bosá a rozúrená ako fúria, dverami plesla, div s pántou nevyleteli. A vždy, keď na ostrý konárik či kamienok stúpila, čoraz väčšia a väčšia zlosť na ješka v nej rástla. Snažila sa ješka vystopovať ňuchala po krovinách, snorila po lese, hľadala po lúkach. A ješko si zatiaľ po lese, radostne v čižmičkách, po cestičke dupoce. Dup, dup, dup, dup, dupy, dup. Je mu veselo, aj by si hádam zaspieval do kroku, len keď ti tu spoza smrka vyletí na neho líška. Daj sem tie čižmy, zlodej! Akýže som ti, ja zlodej. Dve zlatky stáli čižmi. A dve zlatky si v krčme dolu hrdlom pustil. Čižmi boli tvoje a zlatky moje. No, tak sme si ich iba vymenili. Ale Líška, že nie a nie, ale nadalej do dorážala. Lenže ješko sa schúlil do klbúčka a čižmičky ukryl podpichlavý kožúšok. Darmo sa líška domáhala, darmo domrzala, Ješko čižmičky nedal. Líška najprv skúšala po dobrom, a keď to nepomáhalo, začala sa vyhrážať, zubicariť a pazúre otrčať a vraj... Mm, daj sem tiečiš mi ješ, lebo bude tanec. Vieš? O! A veru sa tanec aj začal a poriadny. Líška tresla z celej sily ježka po chrbte a hneď spustila taký odzemok, že by jej aj tanečnice z lúčnice mohli závidieť. Tancovala kmotra líška a z plného hrdla si gutancu zavíjala. V tej chvíli aj zabudla, že nemá čižmy a ako bola bosá, utekala o zlom krk do lesa. Kto neverí, že sa tak stalo, nech neverí. Ale nech najprv skúsi z celej sily udrieť postovke ihiel odrazu. Možno tiež začne skákať aj dva metre od zeme. A možno tiež bude zjačaním celý deň behať po lese, hoci aj bosí. Nech už je to tak či tak, jedno je isté. Od tých čia zlíšky behajú bosé po lese, snoria, ňuchajú, svoje čiž my hľadajú. A ješkovia. Líšok sa síce neboja, ale je im nepríjemné za každým sa s nimi dohadovať a od práce sa zdržiavať. Preto najradšej vychádzajú iba v noci. A kto už dákeho ješka stretol vám, potvrdí, že Veručiš mi doposiel nezodral. Každú noc z nimi do nočného ticha dupoce. Dup, dup, dup, dup, dupi dup.